Världens främsta långdistanssimmare möts i augusti i årets stora tävling. Simningen över engelska kanalen med London-tidningen Daily Mail som arrangör. En svensk veteran är med i tävlingen för andra gången. 40-åriga Sally Bauer. Hon krossade kanalen redan 1939 och nu gör hon det igen. Vi startade klockan 7.30 på morgonen. Och du steg i land? Ja, jag skulle tro att det var strax efter 10 på kvällen. Jaha. No, när du no, då skulle försöka gå i land var du mycket illa däran då? Nej det var jag inte men stranden sluttar väldigt eh, starkt så att man formligen kryper i land. Det gjorde alla simmarna och de som händelsevis eh, kom där det var lite klippig kust. De slog sig förfärligt där de glid med sin, sina infetade lemmar över de eh, stora stenarna. Nu no, såg du av dina kamrater under färden. Ja, det gjorde jag mest under första delen och det tror jag vi alla gjorde. Och sedan blev fältet rätt spritt. Vi landade ju på olika platser på den engelska kusten. Och stämningen är det emellan ni som hade att göra denna långa simtur, hur ja, var den då? Nej, det måste jag säga. det var underbart bra. Vi var precis som en stor familj fast som de flesta inte hade sett varandra förut. Så trides vi utomordentligt väl samman och jag ska aldrig glömma det fina kamratskap vi hade där nere i kanalen. Sade Bauer avverkar sträckan 27 kilometer på 14 timmar och 40 minuter och kommer på femte plats. I här tävlingen kommer Lars Bertil Wärle på sjätte plats. Intervjuare Gunnar Olén.